Зготувавши ніж, обходив ліворуч, а сам він, перший, прямо перестрів Олега і почав кричати нарочито для перехожих. «Це ти! Мене вбивати хотів, але промахнувся! Ти наркоман і мій вбивник! Сам діставай, чого мені хотів!» Напасник грибнувся лівою рукою до правого плеча Олега, і тут була перша невдача. Бо плащ жертви дуже туго напнутий на раменах і вогкий після пізньої мжички. Величезна п'ятерня посковзнулась. Напасник уже витяг ніжі з правої кишені і в розмах підносить. І тут ж дала його друга невдача. Коли спробував наперед таки крупку вкліщитися лівої п'ятернеї до левого плеча, вже не почувався певно щодо удару, бо жертва враз від першого зачіпу відсахнулась. Через зупинку, поки поплічник підкрався, зліва відпихаючись стрічних Олег, вириваючись, знову встигає крикнути «Неправда». Я вас перший раз бачу, звідки ви чого треба? Поряд підбігав автобус. І, хоч не ставав на розі, а все ж трішки стишувався, і тоді напасники мали третю невдачу. Бо Олег в останню можливу секунду кинувся на переріз машині і проскочив невшкодимо. Всл йому ступнули обидва, проте мусили спинитися, поки автобус пробіжить. У той час. Прогуркотуються тісно одна по одній якісь тягарівки, ремонтні та інші машини, і напрям перерізаний. З дверей авта прикликав напасників хтось третій, як водій, і вони бігом вернулись до нього. Скоро, в перерві руху, перемайнули поперечною вулицею на другий бік, на тоді як Олег проминув перехресток, і цією вулицею рушив далі. Чогось дивився з закусочної крізь вікно, чи скінчено – Готовий тоді негайно вийти Авто випередило Олега і знову вискакують напасники з ножами назустріч Але тут їм перешкода, бо вся півтемна вулиця в тому місці Надто тісно заставлена запаркованими автами Напасники, як бігли на Олега, наштовхнулись на них І лаючися, почали шукати зручного переходу Якраз тоді повиділася на розі фігура в поліційній одежі «Полісмен, тут наркомани, грабіжники і вбивці!» – гукнув Олег. «Сюди, на поміч!» Напасники не розгледіли добре, хто той полісмен. Спершу думали знайомий, свій, чойс, а потім приявилося їм там зовсім інший. Бо свій прийти мав тільки до готового трупа. Крім того, почала збиратись пізня публіка. Один чоловік заходить тротуаром поза спинами напасників. Лаючись вони стали і оглядаються на свою автомашину. Той час Олег вернувся на ріг і зустрів якраз Чойса, впізнавши, що то один з допитувачів про модерство в парку сказав. Там убивники, наркомани, вони озброєні, я без нічого. Ідіть туди до них, байдуже звелів Чойс. Не розумію. Я піду туди, а ви. Стоятиму тут. Ви, маючи револьвер, могли б затримати професійних злочинців обов'язок. Вам сказано, йдіть до них, я тут стоятиму. Тепер розумію, що ж, я піду. Він, повільно оглядаючись гостро на боки, про можливість втечі попрямував півтемною вулицею до напасників. Обидва стояли з ножами, приготовані проти нього. А раптом при світі їх припинило. Оглянулись на невідомого юнака, що через вулицю наводить понад автами якусь камеру, і група стоїть коли нього недалеко. Миттю напасники вскочили в автомашину і поспішили геть. Юнак підходить до Олега. Видаремно сподівались допомоги від постового. Він змовлений з наркоманами, вбивцями за гроші. Він і його зверхник. Он глядіть, зійшлися в сварці, що невдача. Олег поглянув на двох. Різко жестикулюють, розмовляючи. Спинилася автомашина вбивників біля них. І коли показався з дверець перший напасник, клепард з погрозою загнав його назад і дав знак негайно від'їхати. Я б подумав обман зору, дивується Олег. Бачили дійсність. Я з групи Джесіки. Наша мета ствердити в силі закон і право супроти повсюдного розкладу. Вас дожидають великі прикрости. До побачення. Вдячний за поміч, промовив Олег, дивуючися, Радісно на порятунковий випадок. Юнак зникає з групою. Коли ж Олег таки спрямовується до постового чойса, то клепар, помітивши, прискорено відходить. Чойсь дражниться на Олега. Чого вам? Чули, що я сказав?